jina lingine ila jina la Yesu Kristo jina la bwana nalitukuzwe milele karibu rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Nina kusalimu kwa jina la bwana Yesu Kristo Nina ninamshukuru mungu kwa neema ya leo inayo na kutushindia jina la bwana nalitukuzwe milele Leo tunatafakari sehemu ya kwanza ya kichwa kinachosema tujifunze kupokea kwa imani yale tuyaombayo. Tujifunze kupokea kwa imani yale tuyaombayo. Tujifunze kupokea kwa imani yale tuyaombayo. Lengo la tafakari hii ni kutufundisha kupokea majibu ya maombi yetu kwa imani wakati tunapoomba. Lengo la tafakari hii ni kutufundisha kupokea majibu ya maombi yetu kwa imani wakati tunapoomba. Neno la Mungu katika Injili ya Marko sura ya kumi na, moja na mstari wa 24. Marko sura ya 11 mstari wa 24, neno la Mungu linasema, "Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, Aminini ya kwamba mna yapokea nayo yatakuwa yenu yoyote myaombayo mkisali Aminini ya kwamba mna yapokea. nayo yatakuwa yenu yoyote myaombayo mkisali Aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu maana yake ni kwamba tunapokea majibu ya maombi yetu kwa imani wakati wa kusali na baada ya hapo ndipo yanapodhihirika kwetu katika mwili. Tunapokea majibu ya maombi yetu kwa imani wakati wa kusali. Na baada ya hapo ndipo yanapodhihirika kwetu katika mwili. Kama mtu anamomba Mungu uponyaji, anapaswa kupokea uponyaji kwa imani wakati anaposali. Na baada ya hapo ndipo huo uponyaji utakuwa wake kama mtu anamwomba Mungu uponyaji anapaswa kupokea uponyaji kwa imani wakati anaposali na baada ya hapo ndipo huo uponyaji utakuwa wake Bwana Yesu asifiwe sana rafiki mpendwa kupokea ni kuamini tayari ulichoomba kimeshafanyika katika ulimwengu wa roho kilichobaki ni kukisubiri kipate kudhihirika katika mwili kupokea ni kuamini tayari ulichoomba kimeshafanyika katika roho kilichobaki ni kukisubiri kipate kudhiirika katika mwili hii ndio imani inayotupa uwezo wa kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, na inayotusaidia tusaidia kuona bayana mambo yasiyoonekana kuamini kile tunachoomba kufanyika katika roho ndio imani inayotupa uwezo wa kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na inao kuona bayana mambo yasiyoonekana imeandikwa hivyo katika kitabu cha waibrania sura ya 11 na mstari wa kwanza. ukiangalia maombi yetu mengi utagundua huwa hatupokei kitu chochote ukiangalia maombi yetu mengi utagundua huwa hatupokei kitu chochote Tunatoka kwenye chumba cha maombi na maswali tulyoingia nayo. Tunatoka tukiwa tumebebana na shida na changamoto tulizoingia nazo. Hapo tunapokuwa hatujapokea kwa imani kile tulichoingia kuomba, hapo tunakuwa hatujapokea kwa imani kile tulichoingia kuomba. Na kwa kuwa hatukupokea, basi tunakuwa hatuna hakika ya jambo la kutarajia. Wala ndani yetu tunakuwa hatuoni bayana kile kisichoonekana. Kwa kuwa hatukupokea basi tunakuwa hatuna hakika ya jambo la kutarajia wala ndani yetu tunakuwa hatuoni bayana kile kisichoonekana na hili ndilo eneo linalotukwamisha sana katika maombi kutokupokea kitu chochote baada ya kuomba ndilo eneo linalotukwamisha sana katika maombi rafiki mpendwa ni kweli umeomba? Je, umepokea? Umeomba? Je, umepokea? Na je, ulichopokea ni kile kinachotokana na imani kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana au umejipa moyo kwa maneno yako mwenyewe? Je, ulichopokea ni kile kinachotokana na imani kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana au umejipa moyo kwa maneno yako mwenyewe? Ni muhimu kukumbuka msingi wa imani ya kupokea hauko katika kujitia moyo kwa maneno yetu wenyewe. Msingi wa imani ya kupokea hauko katika kujitia moyo kwa maneno yetu wenyewe. Msingi wa imani ya kupokea uko katika kulisikia neno la Kristo. Msingi wa imani ya kupokea uko katika kulisikia neno la Kristo. Imeandikwa basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Warumi sura kumi na mstari wa kumi na saba. Je, kwa habari ya maombi yako, ni neno lipi la Kristo ulilolisikia, ukaliamini na kulipokea kama jibulako. lako? Kwa habari ya maombi yako, ni neno lipi la Kristo ulilolisikia? ukaliamini na kulipokea kama jibu lako kama lipo neno ulilolipokea amini hilo neno litakaa kwako nalo litafanyika mwili nao utauona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokae kwa baba amejaa neema na kweli kama lipo neno ulilopokea amini hilo neno litakaa kwako nalo litafanyika mwili nawe utauona utukufu wake utukufu kama mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli imeandikwa hivyo katika injili ya Yohana sura ya kwanza na mstari wa 14 tuombe Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni wewe uliye neema na rehema tele tunakuabudu na kukusifu kwa jina la Yesu Kristo Tunakutukuza na kukuhimidi kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo na roho wake, atendaye kazi ndani yetu siku zote. Jina lako nalitukuzwe milele. Asante kwa kibali cha kuliitia jina lako Bwana. Nasi tumepokea wokovu sawasawa na ahadi yako. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako la uzima. Asante kwa kuwa neno lako ndilo lililobeba majibu yote ya maombi yetu. Asante kwa kwa neno hilo ni mbegu inaozaa wokovu, ukombozi, uponyaji na ushindi katika kila eneo la maisha yetu. Tunakuomba uturehemu na kutusamee kwa kuto kulizingatia neno lako. Tumekuwa watu wa kujitia moyo kwa maneno yetu badala ya kusimama na neno lako. Kwa sababu ya ujinga wetu tumepigwa na kuteswa na adui kwa jinsi nyingi. Tunakuomba utusamee e Bwana ukatutakase kwa damu ya Yesu Kristo. Tunajitisha kwako Roho Mtakatifu, Weo unayetusaidia katika udhaifu wetu. Tunakusihi utusaidie katika kuomba kwetu. Tufundishe jinsi itupasavyo kupokea majibu yetu tukiwa katika kusali. Tusaidie ee Roho Mtakatifu, tusendelee kutoka katika chumba cha maombi na maswali nayo bali tukajue jinsi ya kuisikia sauti ya Bwana na kutoka na majibu yetu kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kutufungua macho ya mioyo yetu. Asante kwa kutuangazia nuru ya uso wako na kutufadhili. Asante kwa kutubariki na kutulinda. Jina lako litukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe 4 Septemba mwaka wa na ishirini na tatu. mpendwa katika Kristo Yesu je kwa habari ya maombi yako ni neno lipi la Kristo ulilolisikia ukaliamini na kulipokea kama jibu lako kama neno hilo lipo amini litakaa kwako nalo litazaa matunda litakuletea utukufu wa mungu, Utukufu kama wa mwana pekee atakaye kwa baba amejaa neema na kweli. Mungu atubariki na iwe siku njema, siku ya amani na furaha, siku iliyojaa upendwa wa Mungu. Tukaone huo utukufu wa Bwana saa na wingi wa ahadi zake katika jina la Yesu. Amen.